Abdullah ibn Amer ibn Asi radiallahu anhu të regon E kam dëgjuar të dërguari në Allahut a lehi selam të thot Allahut nuk e largon dijen duke e hequrat të nga zemrat e njerëzve Por e largon atë me vdekin e djetarve të fes Diri sa të mos mbetet as një djetar Njerëzit do të marim për prijes të tyre njerëz të paditur Të cilët, kur të pyetën për njerëzve, do të gjykojnë me padije Kësisoj pra, ata vetë do të jetësi në rukë të gabuar në të humbin edhe njerëzit në rrugë të gabuar transmeton Imam Buhariu këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com